Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'actualitat de la jornada ens porta a fixar la mirada en com es viurà aquest Sant Jordi a Tiana. Tot seguit repassem aquest i altres temes en titulars. Com cada 23 d'abril, Catalunya celebra la festa en honor al seu patró, Sant Jordi. Els floristes i llibretes tianencs esperen assolir les seves expectatives de venda i que la crisi no posi pals a les rodes en una tradició tan arrelada a Catalunya com és aquesta. La segona edició de l'Observatori de les Arts repren el calendari d'actes aquest divendres amb propostes diverses que s'allargaran durant tot el cap de setmana. El tret de sortida serà l'Espai de les Arts a partir de dos quarts de nou del vespre. La festa major de Mungat obre la porta aquest divendres al gruix d'actes de la celebració i és que a partir d'avui s'ha programat un intens programa d'activitats per tots els públics que finalitzarà diumenge. Música els equips tianencs lluiten en aquest trap final de temporada per assegurar la permanència a les seves respectives categories. El cas contraris és el del futbol sala, la conneria líder de la seva categoria i a un pas de proclamar-se guanyador de la Lliga.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 La diada de Sant Jordi ha començat marcada per l'absència de sol i de classes a l'escola Lola Anglada, fets que alguns comerciants consideren que pot fer minvar les vendes. En aquest context les floristeries i jardins de Tiana s'han preparat per acollir aquesta celebració que es pot considerar la diada més important del sector de la flor a Catalunya. Els comerciants dienencs esperen assolir les seves expectatives de venda i que la crisi no posi pals a les rodes en una tradició tan arrelada a Catalunya com és aquesta, tot i que reconeixen que la gent es fixa en els preus. La floristeria Climat matis n'ha encarregat 600 roses. Garden Gardentiana, malgrat que la flor tallada no és la seva especialitat, també n'ha fet previsió per la diada amb 300 unitats. I Bertesbo espera vendre entre 800 i 1.000 roses. Precisament aquest comerç ha instal·lat també a la plaça dels Peixos una parada. Tenia previst també habilitar-ne una al parc del camp de futbol vell, però finalment no ha estat així. Tot i això, en aquest espai és on més parades s'hi han concentrat, entre les quals s'hi troba la de la floristeria Montgat. Josep Maria Palmero, d'aquesta botiga, Araceli Comas, de Bertesbo, i Toni Fuster Climatis han explicat com els anat les vendes en el que va de jornada. Bueno, fins ara, com cada any, mica en mica anar fent i amb expectatives que a la tarda també seguim. Bé, ha començat força bé aquest dematí, a l'aguantar-se el temps, la gent s'ha animat i força bé. Esperem que les perspectives es compleixin. Bueno, fins ara una miqueta flors, sí, el temps no acompanya gaire. A banda de la floristeria Mungat, al parc del camp de futbol vell també s'han concentrat tres parades més. És el cas del Centre Ocupacional Verge de l'Alegria, que ha muntat un estant on han venut roses, però també manualitats que han elaborat els membres de l'entitat. Ho explica Montse Quintana, del Centre Ocupacional. Les naturals ja les han venut. Teníem un, unes bastantes i ja les han venut. I ara estem venint doncs, tot, totes les altres manualitats que fem doncs, durant el curs per aquesta, per aquesta festa. Un dels clàssics de la jornada és la parada que munten les protectores d'animals amb un gat i Tiana i a propat sentim Marta Puigvert. Estan venint llibres de segona mà que ens donen, ens donen la gent uh, un preu barat i han de tots tipus, d'antics, per nens i roses per, uh, com que no tenim ajuda, pues doncs recaltar una mica de diners pels animals. Per últim, la Comissió de Joves també s'ha volgut sumar a la celebració d'aquesta jornada tiana. Per aquest motiu ha muntat una parada de llibres on aquells que s’acostin poden obtenir un exemplar de manera gratuïta després de realitzar una divertida prova. Es tracta de fer viure als tianencs un Sant Jordi alternatiu. De moment, però, la iniciativa no ha tingut una participació significativa. I si parlem de Sant Jordi, també hem de parlar dels altres protagonistes de la jornada, els llibres. En aquest sentit, la papereria multicolor, tant a la botiga com a l'estat, que ha muntat finalment a l'exterior de la mateixa, hi conviuen les novetats editorials amb els clàssics que continuen vius. Mercè Pujol, de la papereria, explica quins són els exemplars que més s'han menut en el que va de jornada. Els ha d'aixecar el vol, eh, els dos petons perduts... Els estan demanant moltíssim el de la pilar que no el trobem en lloc, i ara ens han dit que l'han trobat a no sé on i ens el portaran d'aquí una estona, que aquest és el que tenim encarregat, o bueno, per molts. Els nens ens estan demanant llibres d'aventures. A banda d'aquests llibres també hi ha propostes literàries tianenques que han sortit a la llum durant els darrers mesos. És el cas del rus, La mort del pronom feble de Roger Tartera, Una novel·la amb una bona dosi d'humor negre, actituds egocèntriques i antisocials i situacions grotesques que no deixen indiferent el lector. Tartera serà aquest divendres a partir de les 4 de la tarda a l'hotel Casanova de Barcelona per signar el seu últim llibre. El tianenc David Salines, per la seva banda, ha publicat El rei de copes, que recull i analitza el total de 511 partits disputats pel Futbol Club Barcelona en el torneig a la Copa del Rei. Celina assignarà llibres durant aquest divendres a Barcelona a la llibreria Bertran a la parada de llibres de temàtica blaugrana que s'instal·larà a Rambla Catalunya número 120 i més tard a la parada de Fírex de Passeig de Gràcia a l'alçada del carrer València. D'altra banda, el tianenc Jordi Pujaltó ha col·laborat com a assessor històric a l'elaboració del llibre Real Club Deportiu Espanyol La Història en Còmic. a viatjar sempre en primera i en cabina eh, unipersonal. Aquesta vegada van comprar el, el billet i es va declarar que totes les cabines individuals estaven en i es va haver de crear una cabina del tot. Aquest és un fragment d'una de les històries que s'ha explicat aquest dijous a la sessió de contes per adults que ha organitzat la Biblioteca Can Baratau en el marc de la celebració de Sant Jordi. Abans, la plaça de la Vila acollia l'habitual hora del conte que ha anat a càrrec de Glòria Rufat, que s'ha valgut de titelles per explicar la història de Sant Jordi és tan perill. El conte ha tractat la popular llegenda, però des d'un particular punt de vista. La sessió de contes per adults estava previst que també tingués lloc a la plaça de la Vila, però el temps no ha acompanyat i les primeres gotes de pluja han obligat a traslladar l'acte a la biblioteca biblioteca. En aquest context, la participació a l'hora del conte ha estat la que es prevella, però no ha estat així la sessió de contes per a adults, on l'assistència no ha estat nombrosa. La tècnica de la biblioteca Can Baratau, Marta Kerr, ho ha atribuït a que no s'ha fet prou difusió. Potser a l'altura és que no hem arribat a tothom. Jo crec que la gent no ho ha acabat de saber o no s'ha acabat d'assabentar que es feien dues coses per Sant Jordi l'hora del conte per nens i a d'adults. Bueno, això ho de mirar i de cara a ve, doncs fer-ho millor i fer una millor difusió. La sessió de contes per adults ha anat a càrrec dels col·laboradors habituals de la biblioteca, els tianencs Salva López i Emma Holmes i també de la tianenca Concepció Carreras. La fauna, de Quim Monzó, dolços cans de sirenes misterioses, de Pere Casanovas i el cullaret de perles, de William Somerset, són els títols de les històries que s'han explicat en aquest acte. Malgrat la baixa participació en la sessió de contes per adults, des de la biblioteca no descarden tornar a apostar per aquesta sessió de contes l'any vinent i fins i tot organitzar-ne una altra, quan les condicions climatològiques les siguin més favorables com a l'estiu o per festa major. Radio Tiana, les notícies del mitjodi. La segona edició de l'Observatori de les Arts reprèn el calendari d'actes aquest divendres amb propostes diverses que s'allargaran durant tot el cap de setmana. El tret de sortida serà de l'Espai de les Arts a partir de dos quarts de nou del vespre amb un concert a càrrec de Diana Baker, Xavier Pardo i Mariona Sarquella, tots tres professors de l'associació Pianissimo. El dia següent, en el mateix lloc i hora, també s'ha programat un concert on actuaran tres trios tianencs. A més, en aquest sentit, també s'ha organitzat dos seminaris de piano i música de cambra que aniran a càrrec d'aquesta entitat i que tindran lloc al llarg d'aquest dissabte i diumenge. D'altra banda, arriba també aquest cap de setmana un espectacle sobre la Biblioteca de la Lola Anglada, de títol homònim. L'actuació anirà a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Dansa i començarà a partir de les 7 del vespre. La directora del centre, Mercè Monfort, n'ha avançat alguns detalls. És un espectacle de música i dansa, i alguna cosa més, que s'inspira en, en el llibre de la meva casa i la mojerí de la Lola Anglada. Llavors, en l'apartat que parla de la Biblioteca hem volgut unir totes aquestes sensacions que són la música, la dansa, l'oïda, l'olfacte, tot una mica, unes sensacions que ens transportin al passat, que ens transportin als records, i jo crec que ho hem aconseguit. Com a novetat destacada, el perfum formarà part de l'Atrezzo. Aquest aspecte ha estat ideat per la tianenca Esperança cases. Dissabte a la Sal Albenes continuarà les propostes de l'Observatori a partir de les 11 de la nit. En aquesta ocasió serà el torn d'una sessió de música electrònica de la mà d'Òscar Arrabal. El punt final de la segona edició de l'Observatori de les Arts es posarà diumenge amb el lliurament de premis de la 27a mostra literària de Tiana que enguany s'ha volgut integrar en aquestes jornades artístiques. El lliure el procurament de premis es complementarà amb un espectacle que porta per títol al district. L'acte començarà a la sala al Venice a partir de les 6 de la tarda. El Casal de Joves acull aquest diumenge una nova projecció en el marc del cicle sine qua fòrum. En aquesta ocasió els assistents podran veure el film Los Elegidos. Tindrà lloc el mateix Casal de Joves a partir de dos quarts de sis de la tarda. L'entrada és gratuïta. La informació local a Radio Tiana. La festa major de Montgat obre la porta aquest divendres al gruix d'actes de la celebració i és que a partir d'aquest divendres s'ha programat un intens programa d'activitats per tots els públics que finalitzarà diumenge i en hi haurà també presència Tianenca. Aquest matí serà el torn de l'ofici Fisi Solemna a la capella del Cor de Maria i acte seguit tindrà lloc una ballada de sardanes amb la cobla marinada a la plaça de les Mallorquines. El vespre, al mateix lloc, s'ha organitzat un tastet de faves i el tradicional castell de focs. La jornada es amb el concert jove a la sala a poques alts de la biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat amb l'actuació d'Elite Fancagens i Black Candy. El matí de dissabte vindrà protagonitzat per una passejada popular i una exhibició de skate. A la tarda s'emprevís activitats per infants per donar pas al vespre a una botifarrada popular i el pregó de la festa major. A més, la unitat mòbil de sang i teixit s'instal·larà a la plaça de les Mallorquines de 5 de la tarda a 9 del vespre. A partir de les 10 arriba el Correfoc, en el qual participa la colla de Diables Trempera Nostra Amo. Els tianencs actuen habitualment en la colla de Diables de d'Amongat. A més, també hi haurà altres colles convidades. Més tard, de nou, la presència tianenca es deixarà notar amb l'obra de la companyia Mimesis Teatre, titulada Quina Vida. En dóna més detalls de l'argument el director de la funció, Enric Monreal. Són 5 dones amb uns caràcters molt, molt determinats, són convidats. Són com a arquetípics, ja gairebé, no? Hi ha una que és depressiva i és el sumum de la depressió, no? Hi ha una que és ingenua i és també el sumum de la ingenuïtat, no? Una de estressada, una d'agressiva i una de presumida, no? Però són això, són extrems. I vas veient, quan expliquen la seva vida, que són com més aviat com escuts contra el món, aquestes tendències. Dissabte estancarà amb el ball del grup de Montgat Retros, que farà un repàs a la millor música dels 60, 70, 80 i 90. El programa d'actes finalitzarà diumenge, on s'ha previst, entre d'altres, l'actuació dels trabocaires de Manresa o una trobada de puntaires i de plaques de cava. El grup Maribé acomiadarà aquesta festa major de Montgat 2010 amb avaneres. Ho farà a la plaça de les Mallorquines. La Biblioteca Camaratau acull aquest dissabte una nova edició de l'activitat Nascuts per Llegir. Sota el títol Vallmanetes s'ha organitzat una sessió d'estimulació efectiva o creativa a través de la música. L'activitat s'adreça a pares i nens de 0 a 3 anys. Anirà a càrrec de la pedagoga musical Montse Dolcet. La sessió començarà a partir de les 11 del matí. Radio Tiana. Notícies. Esports. Els equips dienencs lluiten en aquest tram final de temporada per assegurar la permanència en les seves respectives categories. Qui ho té menys complicat és el futbol Salà, la Conreria, líder de la seva categoria i a un pas de proclamar-se guanyador de Lliga. El Centre Contoral Esportiu Tiana haurà de treballar durs si vol ascendir posicions en aquest últim tram de temporada. Encara que matemàticament no té garantida la salvació, no veu perillar la categoria. Tot i així, el pròxim rival és el bufalà, que ocupa el setè lloc de la taula i que, per tant, no li oposarà fàcil. El el tècnic dienenc Joan Caçador, es mostra molt pessimista de cara a aquesta pròxima cita esportiva. Complicadíssim, un camp és molt estret, un camp molt complicat, un rival complicadíssim i a sobre el camp és bastant dolent perquè és dels primers, que és tot moqueta i això és, és bastant demoledor, però bueno, és el que ja és el que hi entra dintre el calendari i, i és el que hauria de jugar. El bascet Tiena escalfa motors per enfrontar-se als capdavanters de la categoria, el quart i el vilassar de dalt. Abans, però, es veurà les cares amb el Lloret, un equip que ocupa la part baixa de la taula i que anirà per totes per no entrar a la promoció de descens. Encara que el tècnic Tienenc Salva Rubió reconeix que el camp del Lloret és difícil de guanyar, l'equip haurà d'aprofitar aquest maig per garantir de manera encara més clara la seva permanència i evitar sorpreses d'última hora. El Futbols a la Conreria podria conèixer aquest cap de setmana el que és proclamar-se guanyador a Lliga per segon any consecutiu, ja que si guanya l'Arenys Amunt aconsegueix matemàticament la victòria. El rival ocupa la part baixat de la classificació i malgrat tenir un equip molt físic, no ha de suposar un problema pels tianencs que tenen a les seves esquenes uns resultats que els avalen amb només un partit perdut durant tota la temporada. El club voleibol tiana és, de tots els equips tianencs, el que s'hi juga més a aquestes alçades de la temporada. Immerg en la promoció de descens a tercera divisió, les tianenques volen assegurar els partits a fora per garantir la permanència. La pròxima cita esportiva és contra el premier del company de categoria, un rival que després de perdre l'últim maig farà un joc molt dur per mantenir-se a segona divisió. Radio Tiana, les notícies del migdia.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 Entrevista. La companyia de teatre, Mimesis Teatre, presenta aquest dissabte la seva primera obra que porta per títol Quina vida. Serà a la sala Pau Casals a la biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat a partir de 3 quarts d'11 de la nit. I precisament per parlar d'aquesta qüestió tenim amb nosaltres el director de l'obra, Enric Montreal Bon dia. Bon dia. Doncs parlem d'aquesta obra i amb què es trobarà l'espectador que ja assisteixi a veure-la. D'acord, vale, doncs... Bueno l'obra en si, diguéssim la trama de l'obra és eh, tracte de cinc dones que es troben en un lloc eh, tancades les cinc juntes no saben ben bé on és i hi ha tota una sèrie de, de sorolls estranys no? i a partir d'aquí doncs, doncs decideixen, no? Diu, ens explicarem la vida i a veure quins punts tenim en comú i a veure per què estem aquí o on som no? Llavors això és l'excusa, no?, per explicar-te cinc vides, em, així en monòleg, no?, monòleg però interpretat perquè apareixen els secundaris que, que puguin intervenir en el, en el monòleg, no sé si parla de la, de la seva mare, apareix la mare, no?, i li fa la, el petit sketch, no?, i... I és això, no? són cinc dones amb uns caràcters molt, molt determinats, són, són com arquetípics, arquetípics, ja gairebé. No? Hi ha una que és, és depressiva i és el súmum de la depressió. No? Hi ha una que és ingenua i és també el súmum de la ingenuïtat. No? Una d'estressada, de una d'agressiva i una d'apresumida, no? però són això, són extrems. I vas veient no? quan expliquen la seva vida que, tan, que són com més aviat com escuts contra contra el món, no? aquestes, aquestes tendències, però bé, és, una, és com una mica això, no? són com cinc monòlegs no? amb, amb una mica d'escena de, de, cada un i, i sobretot són bastant còmics, vull dir, realment, encara que es parlin de coses que puguin semblar més més dures, no es tracta des de l'humor, que això també ajuda a païr-ho, no? De fet, aquesta obra, eh, comentàvem abans fora de micro, que parteix d'una adaptació que ja segurament doncs, alguns espectadors ja hauran Exacte. pogut veure en el teatre, no? Exacte, és una adaptació d'això no és vida, de, de té te de teatre, no? Que sempre, amb, bueno, amb el teatre amateur és el que ens passa, no? Que sempre hem d'intentar eh, arreglar lo suficient una obra, no?, per per entrar dins de, del joc aquest no? de que no estiguis eh, que no et vingui un de les gai i et digui què esteu fent no? però bé, normalment tampoc passar res perquè tampoc eh, hi traiem no estem fent negoci no allò i molts cops, si algun cop ens hem trobat amb aquests anys que venia algú normalment no, no hi havia problema perquè veia que realment no estaves fent negoci amb allò no? És un... però bé bueno, si pots evitar-te el moment de, de que et vinguin i tal, doncs ja sempre intentes no? arreglar-ho el suficient el text, canviar el títol sempre no? perquè passi més desapercebut i ja està. Això són un problema, sempre que amb el teatre mateix t'hi trobes. No? I de fet, normalment a les adaptacions, el mateix director de la companyia vol posar el seu toc, no? el seu toc personal. Clar, clar, I a més això, que també neixen coses no? en els assajos que substitueixes coses per altres que van sortint a mida que vas fent que vas fent els assajos de l'obra no? i llavors també vas creant una cosa encara que parteixis d'un text que ja està fet i ha moltes vegades que després veus l'obra i et llegeixes l'obra i dius sí que té alguna cosa no? però, però és un altre món no? que això és lo important que, que els actors aportin i que, i que modifiquin l'obra no tot el que vulguin i quines variacions podrem veure respecte a l'original hi ha variacions en, en que hem afegit algunes algun... no sé, algunes escenes, no, no però alguns gags sí que estan afegits, no? O algunes... o està com arreglat el, el llenguatge d'algun dels personatges, no? I està fet com més propi... O sigui, hem intentat que l'actor pogués, pogués jugar amb el text com volgués, no? I llavors és això, no? Que ja hem afegit coses, s'han retallat d'altres i bàsicament això no és que canvi la trama la trama segueix sent la mateixa però el, el contingut sí que és, va variant no? ha anat variant i ja està establert ara d'una altra manera tampoc és que sigui una altra obra diferent no? però, però sí que té, té molts punts en què que tu vas a veure-la segurament quan la vam fer i la veus ara i no, no serà el mateix espectacle no? també el, el format que hem fet també és diferent del que hem vist que això sempre ho fas també, no? quan vas a fer una obra vas al Youtube i dius a veure si, si hi ha vídeos de la gent com ha fet no? i bueno, podem estar contents perquè és diferent de del que hem vist per, per internet no? ho hem mirat ara últimament per, per curiositat no? I, és, i és diferent del que, del que hi havia allà no? i del que ha fet la gent i això és l'important no? que cada companyia aporti el seu Dèiem abans que es tracta de la primera obra, de uh -huh. Mimesis Teatre, suposo que hi haurà nervis, no?, en aquest sentit. Sí, sí, hi ha nervis, perquè més són una esfranja d'edat, és un grup molt jove. Vull dir, el que, me, el que té més edat pues, en tindrà 21, no?, i el que menys en té 17, imagina't. Vull dir, aquestes setmanes estan tots amb exàmens... A més a més, és l'última setmana i volen assajar cada dia, que tampoc els hi fa falta, no? però tenen aquest neguit de, de voler assajar i apurar-ho fins a últim moment, hores i hores. No? I la feina també de dir, espereu, que tampoc no va malament, no hem d'assajar cada dia 10 hores perquè el dia a l'obra estareu rebentats. No? Però és això, no? també és d'intentar gestionar una mica aquest estrès que porten perquè, clar, se li encomana de, dels estudis, no? estan superat a amb els estudis i, i se'ls encomanen aquí, no?, quan hauria de ser com un alliberament, no?, si veniu aquí tranquil·lament, disfruteu les dues hores d'assaig i, i després ja tornareu a estudiar, no?, però, bueno, costa, no?, perquè, perquè també volen donar lo millor en aquí, no?, volen que quedi perfecte i que tot estigui al detall, no?, que és bo, no?, però també suposo que amb el temps també aniran aprenent a, a relaxar una mica, no?, que tampoc els hi va la vida no? Parlem d'una companyia molt jove pel que fa a les edats dels integrants però també una companyia molt jove pel temps que porta el Exacte, funcionament Exacte, sí, sí, perquè de fet a començar la companyia començant a assajar aquesta obra realment això s'ha notat no al llarg de, dels assajos no perquè a part d'intentar muntar l'obra no s'estava com muntant el grup i sempre hi havia algun problema no típic de no sé, que a algú no li va bé, no?, algú que en té ganes però realment per horaris no pot i ha hagut de deixar-ho i tal, no? O sé sigui que estem, hem patit dos, dos, dos coses, no?, el, el naixement del grup i, i el muntatge de l'obra, no? I llavors, clar, doncs això és, és com tot al principi, no?, és difícil, hi ha gent que, que en té moltes ganes però després s'adona que realment no pot i ha de marxar, no?, que això ha anat passant, no? Per sort ha passat bastant al començament i no hi ha hagut ningú que ens abandoni a última hora, no? Però, però és el normal, realment, no? És, tu tens moltes ganes de fer alguna cosa, i ho proves i dius, és que realment no puc perquè no tinc temps o perquè els dies d'assaig no, no em van bé. Però igualment aquesta gent que que volia fer però no ha pogut Estanim presents, no o sigui que amb properes amb propers muntatges, si si ja els hi va haver pues estan allà, no? tenim allà tenim una llista, clar perquè a més tot el, tot el grup aquest venia de de quan fèiem el curset de teatre Kitiana, uh -huh. les més grans que tenien ja 18 anys, hem dir si voleu ja podríem muntar alguns altres perquè ara aquel el curset pues no sé no, ja, ja porteu molts anys. No? intenteu muntar algo. Jo es van muntar aquest, aquest grup. es va afegir gent de, de Montgat i, i de Tiana no? es van afegir gent que, que van anar coneixent i, i a partir d'aquís doncs, doncs, ja ja va néixer el grup no? després em van dir a mi per si volia dirigir aquesta primera obra per, bueno, perquè ja les havia dirigit en el, en el curset, no? i suposo que que tires abans d'algú que saps que ja t'ha dirigit no? que, que començat començar a dirigir alguna cosa, no? que seria el següent pas no? que una d'elles volgués, elles, dic perquè la majoria són, són noies no? només hi ha dos nois ara mateix Eh, que alguna una d'elles li surti la vena per, per dirigir, no, això seria, això estaria molt bé, no. A més són bastants, o sigui que podrien tenir dos o tres directors, jo crec. I ja, ja ho veus, no, que hi ha gent que, que podria dirigir, que passa que pues, els fa por, o és a saber, no, o els fa mandra, que també és possible, no. Uh -huh. Si sí, més no, al capdavant de la companyia t'hi tenim a tu, no? Sí, i també eh, una noia que, que participava en el curset també, que és la Sandra, en alguns assajos, en què jo no podia anar per, perquè em tocava treballar i tal, s'encarregava ella, no? Que ella ja els hi feia, els hi feia doncs, no sé, ell li representaven el que havia massajat i ella doncs, ho volia una mica, no? Que sempre va bé que algú altre ho vegi perquè no té els vicis i, i se n'adona més de moltes coses, no? Que quan dirigeixes una obra, a vegades, a la quarta vegada que, que l'has passat, hi ha coses que ja ni t'hi fixes no i potser s'han perdut, no, però ja no, ja no hi caus, no? perquè ja la tens tan vista no? que a vegades ja et sembla que està passant i no. no. Doncs pues va haver sempre tenir algú que, que ho vegi des de fora i digui, aquí està passant alguna cosa, no? i doncs, hosti, de veritat, perquè tu ja n'hi pensaves. no però bé, bueno, doncs això, hem rebut aquesta ajuda i ha sempre ha vingut algú a veure'ns i tal, i a dir que els sembla que això també anima, no? en el grup, si, si ve algú i riu doncs pues ja està, aquell dia estan contents i a més aquesta obra s'emmarca en la cinquena mostra de Teatre amateur de Montgat, que això suposo que uh -huh. també serà un plus de nervis no? sí, sí, sí, bueno, nervis molts jo aquests dies estic, els estic patint també per elles i ells, no? no? no és que jo estic nerviós però, però ho veig i sí, sí, estan bastant nerviosos molta gent també perquè és això que deia, s'ha afegit gent no hi ha gent que és la primera obra que farà no? i, i, i, i estan nerviosos clar, evidentment si no ho estiguessin també seria preocupant crec, no? perquè això també és el que fa que després estiguin alerta al no? dia de l'obra i estiguin centrats els nervis sempre hi són jo porto molts anys fet teatre i els nervis sempre hi són Potser no tants, no? però hi són. hi són sempre. Si no hi fossin, no, no crec que ho féssim. I suposo que el fet que hagi nascut una nova companyia, precisament amb presència d'Ianenga i Mongatina, també és molt simptomàtic, no?, de que continuen aquestes ganes de fer Exacte. teatre, sobretot per, les, per part de les noves generacions. Sí, sí, sí, realment és això, no?, que, que el teatre aquí és, és un continu, no?, Sempre hi ha hagut, eh, bueno, hi ha hagut dos grups, bueno, tres en el seu moment, aquí Tiana, no? I, i mai s'han mort, no? Diguéssim. Mai, sempre hi ha hagut gent, s'ha anat renovant, no? I ara apareix un nou grup, que a més es pon entre Tiana i Montgat, no? I jo crec que està bé també que sigui això, no? Que sigui un pont entre Tiana i Montgat. En aquesta ocasió han estat assajant més a Montgat perquè tenen més contacte. Amb, doncs amb el pic de Montgat i tal no? però algun cop hem assajat aquí, aquí dalt a la sala del Venice no? o sigui que també realment no, no s'ha quedat en un grup reduït a Montgat no? estrenem a Montgat però tenim previst per quan es faci la mostra de teatre aquí a Tiana, també portar-la o sigui que realment és un pont entre, entre Tiana i Montgat aquest grup Uh -huh. i no sé si us plantegeu un recorregut més llarg també amb aquesta obra, amb quina vida banda de sí, és el, el que jo pensava no? i els he comentat algun dia és que si fem a, ara fem l'obra aquí a Montgat i després l'hem de fer quan es faci la mostra de teatre kitiana que, que és la tardor teatral aquesta que es fa clar, hi ha bastant de temps pel mig no? i la idea seria pues, mantenir-la i acabar-la aquí, Tiana, no?, fer un parell o tres de, de bolos pel mig, ja parlaven elles d'anar a Masnou i a Badalona, que tenen contacte, diguéssim, amb, amb el teatre allà, i després acabar aquí, Tiana, i si després tenen ganes, pues, pues portar-la, no?, o canviar ja d'obra, o que també a vegades ja dius, ja, bueno, ja, aquesta obra ja no ens dona més, no?, doncs uh -huh. pues això seria començar amb un gat i acabar-la, Tiana, no?, que també queda maco, no? O sigui, neix aquí i mor aquí, i ja està. D'acord, doncs estarem esperant aquesta obra, Molt i bé. de moment hem volgut doncs, fer un primer testet. Recordem que tindrà lloc a la sala Poques Alts de la Biblioteca Tirant-lo Blanc, aquest dissabte, a partir de 3 quarts d'11 de la nit. Hem volgut parlar amb el director de l'obra i també de la companyia, Enric Monreal. Gràcies per venir aquí a l'estudi. A vosaltres. Fins una altra. Adéu-siau.